Am întâlnit iubirea. Ar fi trebuit să-ți spun că ești poet atunci în timpul mierii, înainte ca fata Nanda să se ivească. Trupul tău aștepta clipa lintului, de atunci noi am rămas înfășurați pe viață în verighete.